Орсон і Бергем, відійшовши трохи в сторону, до ширми, що розділяє палату, повели свою окрему розмову. «Хто?» «А, нарешті ти!» – розпізнав Берчинал. «Квіти мені? Жду!» – відклав пристрій. «Чойс мені приносить квіти? Неймовірно!» «Можливо, ніби шифр досі сам не знає, що тут мікрофон виключено!» – здогадується обрігс. «Як вони роблять з відхідцями?» Хто заспівав? Берчинал показує на вікно. Туди. Чойс боятиметься говорити при свідках. Будем за перегородкою. А спершу покличу черницю Целестину. Обрігс виходить. Рідко тепер такий жар віри, продовжує свою заувагу Бергем. Скрізь оглядаємося з непевністю. Пастор поторкує рукою в повітрі, мов ставлячи ряд крапок. Знов переконуєшся, погляди небожителів безперервно впливають. От він на недужого скоро відчув. Хто вирішив робити зло, дістає ніби напіввідзначений відштовх. І навпаки – підтримку, хто добро вибрав. Ми всі в незримому оптичному фокусі звиш. З нашими діями за життя ми охоплені і замкнуті в найвищому провіді як, наприклад, герої-драматурга в рамках текстів і в палітурках книги. «Присмак – фаталізм», – відморгнувся Бергем. «Арабський сир на хрещатій тарелі. Ні, свій, бо знаю. Провид творчий, походить від милости зверхнебесної, впливаючи, забезпечує відхід до кращого проти чорнот, що спричинялися в погибель. Засвідчується свобода життя в духовності для кожного по вірі». Від неї пару з порятунків світові огненний. Обрік звертається з сестрою-зверхницею пояснити свій план, коли приятелі продовжують духовний розбір в докладностях і доктор стримано наголошує. Серед більшості академістів, передусім речників еволюції, обмежено саму прикмету віри, ніби в протилежність до точності наукових даних, особливо з дослідів. Обмежено віру, хмуриться пастор. А науку хіба ні, наприклад, фізику? Там кожна нова і точна теорія перекреслює стару вже невідповідну. І так постійно. Зеждитель усуджує гордість учених, а покладає в вірі вищу і нев'ядучу відучість. Вживає еволюційність і мутацію однаково, також і всяку точність, як свої засоби пастор, говорячи, оглянувся на обрігся з черницею. Вони теж слухають, а з ними і пацієнт. Ледве затримавшися мовою, пастор додав, «Віра – це не те, що брати речі на довіру. О, ні, це найвищий стан для людського життя, з відкриттям найбільшої і спасаючої довічно, аж і крізь смерть священної істини, про дійсність живого над ангельського Отця всіх». Супроти неї різні тези людського розмаслу, Малі й минучі, а як протиставні їй, то погибельні. Їх складачі – перестиджіратори всякого роду, самі духовні сліпці і ведуть послідовників своїх теж незрячих до ями з вічним огнем. Так діє стратегема антихриста – в лібералістичності прикрас. Видимо, так згодився доктор. Я думаю, людство схолодніло якраз на втраті божественного образу або на збайдужілості. Тому настала ніби льодова доба в суспільствах. Хоч дехто палко захоплюється, читаючи котрісь романи, повні позитивістичних надумів, без віри. Теж омана, присудив пастор. Але що ж, таке огонь. Замість нидіти в сірості, таке порив натхненний. Пастор, переконуючи, навіть злегка підкинувся, мовокриленими плечима. Ну, ми так і зробимо, вирішив доктор. Поки ж дати, складіть роман на декілька хвилин. Зготовлюється почути і троє інших. «Жарт, а я таке спробую», – завзявся Орсон, трохи помисливши. В одну містечкову школу приїхав із індустріального міста новий викладач, непоказний себе художник. Попереду пив невитверезно, а тут, захопившись працею і краєвидами, згодом перестав. Прибирала в школі дівчина трішки крива на обидві ноги, з неї сміялись і відстрашували женихів. Художник був довго неуважний до неї, випадково зустрівся з нею, так що не обминути.